Товстий, керпатий, широкими ніздрями ніс, у темно-червоних полисках, банькаті олов'яного кольору, широко розставлені очі і роздвоєна верхня губа, за якою виглядали два зуби, немов він завжди сміявся. Цілковитою протилежністю свого родича був молодий Хорунжий. Ставний, гарний, у пишному польському бранні, рожевому атласному жупані, сріблясто-білому, Глазетовому контуші Обшитому темним соболем Стан його був стягнутий Дорогою шаллю На лівому боці Врязкала кривуля Молоданович ледве волік ноги І тер рукою спітнілий Розгарячілий лоб Похитуючи збоку набік Обважнілої від хмелю головою Доплентавшись до першої гранітної лави Що стояла біля грота Він важко на неї опустився Хух! Важко, Феліксе, віддихнувся і пихкав, поводячи бровами Владанович. Вже не приймає стільки утроба, як колись. Це старість, сто дяблів. Раніше легко випивав дзбан меду, а він без кінця краю, як з гуски вода. А тепер от задихаюся. Губернатор кілька разів перевів дух і знову заговорив. А добре годує, колега. Добре, да не схочу. Але, але мій любий кухня в нього груба, не французька та вишуканіша і тонша. А втім, у тут видно розкіш, мені до смаку був кабан, начинений куріпками, і в кожній сюрпризна пам'ять. Такий тесть слово честі згодиться, і ти мені повинен дякувати. «Спасибі, дядечку!» – Галимбицький поцілував у плече Младановича. «Тільки ця надмірна марнотратність не радує, адже всі оці маєтності не його, а становлять власність князів Яблоновських. То розсудливіше було б величезні прибутки від них складати до шховку, а не розстринькувати так нерозумно. Адже коли б умер сьогодні його мость, то завтра після нього зостанеться дуля». Ха, ха ха Ось що тебе турбує! Але ти що до цього можеш заспокоїтися? Пан Хшемуський у великому фаворів князя. І, напевно, виклопочить для свого зятя в спадщину це ж саме губернаторство. Він і мені про це натякав. Отже, нема чого тобі й турбуватися. А тут гарно, краєвич чарівний, і ця в'юнка – зелена річка, і озеро, і все». «Повітря пахуще, чуєш запах сіна? А добру збудував він фортецю, не гірше за мою Уманську. Дивись, який глибокий рів за мурами, а далі земляні окопи, і на них дубовий подвійний частокіл. Досконале, треба буде і в Умані так зробити. Зайві витрати, знезав плечима Голимбицький. Умань і без того неприступна». Це так, звичайно. Та все-таки для безпечності. Нехай план спише мій гонта. А, до речі, де він? Трапезні його теж не було. Та, мабуть, запросив в офіційне, де замкова команда. Однак це прикро. Він у мене права рука. Я привіз його. Нарешті він фаворит мого патрона Селезія Потоцького. А все ж таки схизмат із хлопів. Гонта не слуга, не простий хлоп, загарячкував Младанович. Він тепер нобілітований, шляхтич і едукований. Це голова. Вельможний до нього занадто прихильний, щоб не пошкодував потім. Ну, облишмо, обірвав Младанович і, помітивши в гроті мармурову статую, почав до неї придивлятися. Ось дивися, який мармур у гроті. Здається, втікаюча дріада, заговорив він грайливо. Тьхути, яка краса, які чарівні деталі. А що, коли б твоя текля стала ось тут на п'єсталі, і морозом, і жаром обсипало б, а? Але, коханий дядечку, ревнуєш? Ха, ха ха. Ні, тільки уяви. Замість холодного мармуру рожеве ароматне тіло. Сто чортів, грім і блискавка, але я тобі раджу, моншер. Бути в подружньому житті ліберальним і вільнолюбним. Шлюб нам потрібен тільки для зв'язків, для збільшення маєтностей.